Emil Bota, un dor fără sațiu. De un dor fără sațiu sunt vins și nu știu ce sete mă arde. Parcă mereu, din adânc, un ochi răpitor de chimera ar vrea să mă prade. Și pururi n-am pace, nici al stelei vrăjit du-te vino în spații, nici timpii de aur, nici. Anii lumină, izvoare sub lună, ori dorni Nimic nu mă stinge, nimic nu mă alină, Și parcă aș visa o planetă pierdută. iată atâta nepace în sufletul meu, Bătut de alean și de umbre cuprins, Un dor fără sațiu m-am vins, Și nu știu... Ce sete mă arde mereu!